میں آ دا الله حبیب چې وصلیاتونه وای نور وکوبو کی نو صلاۃ یاتونه چې وای ثم ماذوا بیا دا الله حبیب د رسول نا په روان شو فقلتم یصلی بها فی رکعت ز چې دا ټوله سورہ بقره چې دونی می فاری دا چې دا ختم نو رکوبو کی او رکات بو کی فماذوا نو د سورہ بقره نن مورتیر شو فقلت يركع بها معروف بروكو کی ثم افتت النساء زیادہ سے رواں اور رواں سورہ نساء شروع کا فقرأها نو ذا اللہ حبیب سورہ نسام ختمہ کا او وجداس قراتم نقول لك زرزرم قاریان وحافزان کئی یقرأ مترسلن نو اللہ حبیب آرام آرام سورہ قران لستو کل چه بطیر سپا یو آیات فیها تسبیحون چې پا کې حکم د تسبیح باو نو سب بحد اللہ حبیب با سبحان اللہ وی و اذا مر ربی او کله چې پا یو آیات بطیر دو آگئی بسوال نو سالا الله نبی سوالو کو و اذا مر رب کله چې چه بطیر سپا یو آیات چه غی کی با دا سعذاب او دا س مصیبت نفنائی غختولو تاعوذنو دا اللہ نبی پنائی غختا س کا و دصور نص د لتونونه پسې روکو کا فجاله اللهبي شروعوش قولو چې فرمالی پرکوو کېصبحبح نه ر العظب د ففکانه رورکو نحو من دور قیام او روپی دوره وږدوو کا لکه سومره چې قاب لکه دا پ د شپک پارې لو بیا د دې په مقدار د الله حبیب پر رکوع کی او د دعاوګانی کول سم قال به فرمایل سمع الله لمن حمده قبل وی الله دا غچا چې سوګ د الله حمد وی ربنا لك الحمد ثم قام بیا د رکوع پس په قوم کی ودرېد قیاما طویلا وګت قیام قریب مم رکعا نذوی و د اری یعنی وقت سره جکم رکوع کی سارشو اثم سجدہ بیا پسجدہ پری وته فقال سبحان ربي الاعلی لفاق درف زما چوچت فکان سجوده قریب من قیامه د الله د حبیب غسجدم د قیام سره بل کلج دیوا لک سور اشفق فارومرا وکلارک لارک قیام نو د شپگو فارود لستو په مقدار باندې بیا خیا مو رواه مسلمن الذي روایت امام مسلم رحم الله کړه عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه ده عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالی عنه روایت ته قال فرماییده صلیت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله ماموس کړه او د نبی السلام سره وشپا یعنی اوی تحجد کول زم ورپس ادریدم فا اطوال نو دعا اللہ حبیب قیام ادریدل بے رکدکل حتا همم تو بی امر سوئن وی تردیچ ما ارادو للا لده یو کار بد یو غلط کار ارادمیو للا للا قیل ورطویل شلوما به یغسده قال همم تو صحابیو ای ما قصد ورادو کان اجلس اچی دور است ریشو وعدعه او د الله حبيب د غشان ولاړ پریزم کوی بیا می ډیر په تکلیف او مشقته قیام برداشت زګر الله حبيب پنځی پنځی پاره لستې شپښ پک پاره پيو آیات مبارک ک او تلاوتیم زمونږ غونټینو تلاوتیم زمونږ غونټینو afara maram walla ورته فرمایلیو حبيب ورت للقران ترتیلا قران آرام آرام سره دونه نو آرام آرام سره دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم قران پاک بلست دا درته وي چې دومره مشقات او دومره مهنت دا الله حبيب کولو متفق عليه په دي حديث د امام بخاري او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده العاشر لسم حديث عن انس رضي الله تعالى عنه دانس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ قال عن الرسول ان... اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ... اغه روایت کوي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آ... قال ان رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم آ... فرمایلی دي ويتبع المیت ثلاثۃ مڈی پس دریس زونه روان دریس زونه ورس روان دي داغر اشتدار و اهل و عیال و بچی و ماله مال روان ده موٹر رو سورلی روانی و عمله او عمل ده ده, ده دری سی زونه ده مید سره قبرستان او خبر روان فیرج عویسنان نو دادوت واپس راش مال بنگ داغ سورلی دا واپس راش داغ بال بچ بج بچی واپس راش یو شیور سره قبر که باقی پاتی که وَيَبْقَى وَاحِدٌ یوشه ور سره قبر کی باقی یرجو اهله داغه اهل قرط واپس شي مال و مالو مال دا و يبقا عمله داغه غا ملغه سره قبر کی پاتې کی نو کا غا عمل نیک دے نو قبر بو ورته روحانا او ګل ګل گل زرش او کا عمل ناخار دے نو قبر بو ورته جهنم د کندنه وکند دا درې سې زونه د مېت فېراوو متفقن عليه یدي وژن کوره دا موي د مون نن د مال سراو د اهل عيال سره د عمل نزيات امینه دا وای دا غره دا یو دیو حدیث کې راغلی کوئی دیو سړي درې دوستانو بیر الله حبيب د دوستانو تفصیل ذکر کوي کم دوست غره یو دوه سا دے چاوی جب زب مو لامو موکفان بدر نظر واچو مو خار بدر با باندې دروازه یواغه چاوی زب زده سره تر قبرستان شو او بلاغه دوسه چاوی زب در سره په قبر کې او په قبر کې مې ورز بنې چې را پورته شوی نی ترغیب امبیاو میدان د محشر کې صحابو ته وکم دوس غره نوید اخرنه به ګره دا مخکله دوس مال او د سړی بچ بچبسو کی زیاد نه زیاد د غوم رکاړو کو اوس خپل بچی چا نه غسنم نو ورکی پیګې په خبره باندې شرمی کر کته نه خپل مړ غلام بوانو نو تا نه مرګیږي نه نوغه تور نځي کیږي نه د دې ګنا په خیال تمې خیال لکړي او ګوري چې سوکر رواجی دعا لراغه او کو شکرا نهږي یا په کاردار چې خپل مړ خبر لور کته کې نو پر دی ورکت کی او ایفلانه ناس ته کو شکو لزان خی جسم جنازه لرا غل نا قبر سرخوا کی کیږي په خبر نو نی قبر ل ورکت کی نو ورته کفن چي نو ورته غسل کی په خدا به چې بچی به غسل ورکو کفن به ورکو اوس غره خپلو بچو وجود غسل او د کفن پتامم اي اوب درنادو خبر ني چې غسل درکو چاو لاموله بیا مزيات مزيات کني 91 چیز د هر جنازې او کفانیدر کو غسلیدر درکو نور تا سره سلی شکل واپس براځ او هغه یو شهید چغه نیک عمل له د موز دروجي د اخلاق او د صحیح شکل صورت د صحیح معاملاتو او شکل کی تاب قبر کی سړي صرفاتي کی و اب قاملو متفقن علیه ال 11 یو لسم حدیث عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابو نبا سود رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال ادے فرمائی قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وے نبی علیہ السلام فرمایلی الجنت جنت اقرب لدير نزديده دی الہ ہدی کوم یو د تاسوتا من شراک علیہی ذاغد اغ پیزار د تسمینا لک تسمی کلا غ تسم گور د دی, دی گتی پمنس کیوی اگر اس طرف نے پیزار کلک شوئے وید دین زیاد در جنت نجدی دے وان نارو مثل ذالک اورم ددی غنت دے اورم ددی غنت دے وزبلک الجہنم اور جنت نجدی نجدی او بس دسترگو پٹی دل لی اور سری دسترگو پٹی سر یاد جنت فی سلدا او یاد جہنم فی سلدا رواہ البخاریو دی حدیث روایت امام بخاری رحمه اللہ کڑے و سب عن ابی فراس عن ابی فراس ربیت ابن قعب الاسلمی را حضرت فراس ربی ابن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہون روایت پہ خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم و اداد رسول الله صلی الله وسلم خادم و خدمتگار و من اهل الصفه او صفید طالبان نو صفه د مسجد نبوی نه بار نبی رحم السلام یو دالان کرے او زې جوړ کړه او پاغي کې دغه مسافر مجاهدین طالبان با پاتې ایو کله لرګی راډل رسول و او قران و سنت بے دا اللہ دا حبیب او سنت بیره الله د حبیب نزدکو لو او په هر غزا کې jihad کې و دې شامل او لوګیتند به تیرولې دا سه لوګیتند به تیرولې چې د الله د حبیب په سیمه مسکی ولاړو نو د لوګی د وجه نه بروغورځیدل بعضې وې ناپوهه باندې چان وې جلالي ونی مسکی را وغورځیدل وله الله حبیب لا دلیل به په توجیه د لوګی وجه قلبه دور جامینه وی چزان په کې پټ کړه او دا صفوز د مسجد نبوی حصہ اوسم سم اغا تاریخی تاريخي واقعیات ریادیږي په مسجد نبوی کې اولوی ځنکاشه جوړ کړې چې د سیدول کائنات د طالبانو صحابه کرامو زهوا رضی الله عنه قال د صحابي وای كنت ابيتو ما بشپتی رول مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله حبیب به حجره مبارک کيو او دی بده حسین بار پروتو چې د شپې کله الله حبیب له ضرورت راضی چیزه تیاره بس دا الله یو خوشنصیبی ورتور کړي وو وای ما بشپتی رول رسول الله صل الله علیه وسلم سلام د چکه لوی تہجد الرافه نما با وبد مخک نه تیار کړي وفاته به وضو ییماما فاتیه بی وضو یی راو میړی غیتا د او د صبح ګره دی واو باندې ک زمش اوضو او دست وای او دی واو باندې چکل زبر او فتحشی نو وضو د او د صبح ته وای فاتیه بی وضو یی ما ورته راو دی د او د صبح وحاجتی ہی. او نور د الله د دا حبیب چ سحاجت بو و ی ځل ما داسې وکل پیشمنې ووق دی فقالله سلی د الله د حبيب رحمت په جوش کې راغې سوالوکس صدر لو وړه. فقلته ماور ما د الله ح دنیا کې بدين ال مت سیید چې ستاسو په درو ور کې خادم ولاړیم ځکه دی ال د ص د کاات په کې چې خادم ولاړی. دین لوی مقام او مرتبه دنیا کې رښتاوکه شو کوی نا اغبا دی ایمان نه خالي وي ماو اذا الله حبيب دنیا کې خو دین لوی مقام نشه چستا او خدمت د پاره ولاړې فقلت ماوي اسالوکا مرافقتاک فل جنة تاسن غوالم مرګرتیاست تاسو په جنت کې لکه دنیا کې در سره مرګر هم چې خیرت کې بس ستاسو سره مرګره فقال الله حبيبي او غیر ذلك د دین له awk بل سوي ور صحابه ساجيب خلکو کل تو هو راکا ما وي ضرورت نشته د غره دنیا کې اوستا خادمیم چې خیرت کې در سره جنت کې اوزه اگر له صحابه شان دي کومو اونته کمزور ولدا سوي او خلکو وي نومو بشوره سوره دنیا وبخلکو او سوره سوره مالو او دا دا وبخلکو صحابه له پتو وجدا فاني دي هر شی د دې فاتره دا وفا نکي د ائچا سره وفا او دا الله حبيب ولې دینه لاو بولوي نه بس دغه شعر دا الله حبيب خوذر لغواړم وګورې ته هم به غمه کیږي دا فاعني على نفسك بکثرت السجود تم زما رمضان مدتو کا د خپل نفس بار کی پړې رسجدو کول سرې نړیر نوافل کوا فرایض خوصی مداکی او نوافل کوا زم در ته غواړم او تم مهنت کوا نو الله ود استاپه مهنت او زما په دعا فارض ذکامات زما سره یو زکی رواه مسلمن دی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه او دې دې ل فارز ذکر کو چې ګورل الله د حبیب صحبت وګوره په مهنت او د الله په فضل ملاوی ذیار نسم حدیث ته ان ابي عبد الله دابي عبد الله ويقال او باز داسم ویل دی ویل شوی دی چې ابو عبدالرحمان ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن نبی علیہ السلام خادم او غلام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی مولای مولا و ای آزاد کړي شي وغلام ده د دین روایت سے رضی الله عنه قال له فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما اريد لی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چ فرمایلی عليك بكثرت السجود وی لازم دی پتاړې نه سجدی کول نو ګوره سجدونه د نه دی مراد لکه بعض عوام ولبستا سو خیال وی مو څیو شنو سجدی کیا سپېسا ولماو لیکلی دا ناروا دی دي کې د سجدونه مراد نوافل دی وی ډېر ډېر نوافل کوا فانک بشکت لن تسجد لله سجده هرګې سجده مکه الله ته یو سجدا إلا رفعك الله بها درجة مغر پورته کوي الله تعالی په دی باندې درجه وحط عنك بها خطوي اتن او لری کید تانه په دی باندې ګنا نړۍ هر نړی نو کول او دخلو ګناه مبارکه توبه است دخل الاخرت د پارا ذخیره اندوزی کول رواه مسلم رحمه الله سوال لسهم حدیث ده عن ابي صفوان عبد تابی صفوان عبد الله ابن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کی قال نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے نے خیر الناس غرب خلقو کی مناہ و سوگ دے طوال عمره چه داغ عمر اوګد وی وحسن عملو عمل و ملخ ہستے اے اوګد عمرم دے و خستہ امدم کئ او کدیو سلی عمر دیر دیکھو پناہ فرمانو کې تیجی گناغا نقصان او نقصان دے بہترین سڑے سوک دے چڈیر اگد عمر دے او دیر خیستا عمل دے ناغا با پدیر عمر کې دیر, دیر عامال او دیر داخی رد دا پار محنتو کی رواہ ترمیزیو دې حدیث روایت امام ترمیزی رہم اللہ کڑے وقال حدیث حسنن او ویلی چې دا حدیث حسن دی او سر لوي التوي عبد الله ابن بصره بدر لوي بصره په زمینه د باسرې زمه پیش لوي او بالسینه المهمله او پسینه مهمله سره کم الفاظ و حروف بانی چٹکی نی محملہ وائی. او حروف باندې چټکی نه دی ته مخمله او په کمه باندې چټکی دی ته معجمه وای نو وی سین ده وګوره ټکی پینشره دیدر تر دې لخص تشریو کا دا حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے قالوائی دے غابا عمی غائب شویو یعنی نو موجود تر زمان او زمان در ترنم ویسو آنس بن نظر آنس بن نظر رضی اللہ عنہو عن قتال بدر دا قتال او ذ جهاد د بدر نه دا مبارک صحابي ف غزوه بدر کې شامل نو غزوه بدر کې دې موجود نو فقال نو دوی یا رسول الله اذا الله رسول غفتو عن اول قتال ز موجود نوم او حاضر نوم په اول کې قاتلت المشرکین چتا جہاد او قتال د مشرکان سره کو ډیر خفاو ځکه الله حبيب ټول صحابه نو غوتلی قوی قافله رانی سوچن کسان لمو سره راشي چې بس دور کسان وی چې دا قافله پرو نش لولا انل لئن, لئن, لئن, لئن الله اشهدني وی که چره الله زه حاضر کم په بل موکه کې قتال المشرکین هغه قتال او جنگ د مشرکان وتا یورین نه الله یا لا یارا نه الله نخام الله ب دا خبره وینی او خلکوله سرګند کې مع س نهو چې ذ به سکو د چې بیا پیدا دا و نه چپ په شوو چېې نه دا خبره پوه نه له لا لم نه د اوله موقع کې خوو نوم اوکه چرې موکې جوړه کا وګورې چې ذبه سکوو او د خلکو ل خبره ته سرګنده کې چې ذبه فلم معکانه یو مودین کله چې د حد روه ا دا دومه غذا د نبیره اسلام نو ان کا شفل مسلمانان په اقابتدا کې داې میدان پرې خوځ ک افرا تفرې جوړه شو او د هغې واقعیت درلتره ده مسلمانان نو میدان بعضې فرې خو فقاله دو ووي الله همله تهرو ل کا زوزر پیش کوم تا, تا من ما داغ سرنه سونا ها ولا خل په سکر. ورستا حبیبی میدان کے پرکھوں لڑ یعنی اصحابہ اگر مرغرد و و ابراؤ الی کا او ذا بیزار امتا تم ما سنا سنا ها ولائے چدا دیسوک یعنی المشرکین مشرکان ثم تقدم و ب اروان نش میدان تا فاستقبله سعد ابن معاذ نمخلا ورتصاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ راغ فقال نعان ابن نظر رضی اللہ عنہ وَيَّا سَعْدُ بْنُ جَنَّتَ وَرَبَّ وي یا صاد نه معاض جننت ته رببل کاه صادنی معاض جننت م ز دی دخواانه کاې پرربې د قثر ان یاجدوری بشک مومون بوی د جننت مندونې اوهد د دې غر نه دی پهله غوره د غظم شخصیت دی چې لادانې قال کې ولاړې خو د جنت, مِن دو غرن اگر دا غازیم شخصیت ده جنت بوی لي قال سعد سعد ابن معاذ رضی الله عنه فمستطعت ما طاقت نشول له يا رسول الله ما صنع ادا غ خارشده سکون دا دې څنګه جنگي دود کافر په ډل ورزلو دا وسو طاقت زمانو نتاشان جنگي شهید شو انس رضی الله عنه فوجدنا به نمغه منديو به دد په بدن باندې بزعوا و سمانی سد پاسا اتیا گزارونو سد پاسا اتیا گزارونو بیسیف سپقید توری او طعنته برمحن یاد نیزو گزارو او رمیتن بسهم یاد غشو گزارونو یعنی پدې کې د غشو د نیزو د تورو سد پاسا اتیا گزارونو په ووجدنا هو مغموندو قد قتل الشهيد کړه شیو او قتل کړه شیو ومسل به ال مشریکان ور سره